Saudara-saudari yang mulia sekalian, para pemirsa yang budiman di berada. Asalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innalhamdulillah segala puji hanya bagi Allah. Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai setiap bentuk kejadian. Iyyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah cua kita meminta. Yusabbihu Lahu mafisamawatiwan ah, Ketahuilah ibu, semua apa yang sudah Allah ciptakan di dunia ini Yang ada di dunia ini, bahkan yang ada di langit sana Mereka senantiasa bertasbih memuliakan Allah Nah, kalau yang di langit saja bertasbih Kenapa kita yang di bumi tidak mau bertasbih memuliakan Allah nah, Kalau saya ajak sama-sama bertasbih, mau Tiga orang yang jawab yang <laughs> bilang langit aja bertasdik Masa kita yang dibuji tidak mau kepada Allah Ah salah satu hikmah Kalau kita mau bertasdik kepada Allah Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan Keberkahan bagi kehidupan kita Ah, Kalau ingin dapat keberkahan inilah saatnya Kita memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah Subhanallah Wa alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Wa la hawla Wa la quwata Illa billahi al-adhi al الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي hanya puji hanya bagi Allah selawat serta salam akan senantiasa kita curahkan untuk sosok manusia yang dicintai oleh Yang Maha Mulia. Siapa lagi pemirsa kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah orang yang sangat dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Makanya ulama mengajarkan kepada kita siapa yang ingin dimuliakan oleh Yang Maha Mulia Rahasianya muliakan dulu dong orang yang sudah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Jangan mimpi mau mulia kalau orang yang dimuliakan oleh yang maha mulia Tidak pernah kita muliakan Allahumma saldi wa salim wa barik ah, Ini hari kita akan mengawali perjumpaan kita Dari sebuah catatan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala pada berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanut takhullah Haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah hendaklah engkau itu bertakwa Kepadaku dengan takwa yang sesungguhnya Dan jangan sampai engkau mati Kecuali matimu dalam keadaan Muslim ah, Sekarang timbul pertanyaan Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Ah, ada yang tahu tidak? Itu takut kepada Allah Luar biasa Ada <laughs> bahkan jadi ustazah <laughs> Amin Bancang-bancang lempungnya -bancang Ada yang mengatakan takwa itu artinya ada khawf Adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau seseorang dalam dirinya Ada rasa takut kepada Allah Berarti dia memiliki ketakwaan ah, Kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah Dia berani bermaksiat Berarti dia krisis ketakwaan Ada lagi orang mengatakan Yang dimaksud dengan takwa itu Dilihat dari katanya diambil dari kata wikaya artinya apa berlindung makanya para imam menjelaskan yang dimaksud dengan takwa itu adalah berlindung kepada sesuatu seseorang yang berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu yang bisa mendatangkan bencana dan azab dari Allah untuk dirinya dalam kitab riadu salihin al Imam Usaimi menjelaskan ketika seseorang hamba berusaha dengan sekuat tenaganya dia berlindung dari bencana azab Allah subhanahu wa ta'ala Maka bisa diartikan dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk berlindung dari segala macam bencana yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Adalah dengan cara apa? Melakukan perintah Allah Kemudian meninggalkan semua larangan Allah Ketika seseorang dia melakukan perintah Allah Kemudian dia meninggalkan larangan-larangan Allah Maka secara tidak langsung Allah akan berikan perlindungan bagi dirinya, dia akan diselamatkan dari azab-azab Allah Subhanahu Wataala. Ah lihat, Indonesia banyak bencana loh. Yang terbaru ada gempa bumi di mana? Dari TV nih. Di Ditasik, tasik sudah lama. Yang terbaru di mana? Di Aceh. 7 koma. Lalu disusul gempa bumi di Padang yang terbaru kan? Ah. Ibu menandakan bahasanya Allah Subhanahuwataala sedang murka dengan bangsa kita. Kenapa? Karena bangsa ini sedang mengalami krisis ketakwaan. Bagaimana mungkin Allah ingin melindungi bangsa kita? Kalau di dalam di, di negeri kita ini masih banyak orang-orang yang mengalami krisis ketakwaan. Jadi kalau seseorang itu ingin dikatakan dirinya bertakwa kepada Allah, maka dia harus selalu berusaha berlindung kepada Allah. Dengan cara apa melakukan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah? Subha? Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah wa ila illallah. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wa'ala kuasa illa bi'illahi l'adhi l'adhi Pemirsa dimuliakan Allah Ah, kalau berbicara tentang takwa Sekarang timbul pertanyaan Apa sih yang bisa kita dapatkan Dari Allah Ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa Manfaat apa yang kita dapatkan Yang pertama Taqwa itu bisa menjadi indikator Yang bisa menghantarkan pelakunya Untuk bisa meraih keberuntungan di dunia Dan keberuntungan di akhirat Jadi kalau ingin beruntung di dunia Ingin beruntung di akhirat Jalan pintasnya adalah Digatkan ketakwaan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan dalam Al-Quran Wattakullah la'allakum tuklihun Bertakwa lah kepada Allah Maka engkau akan digolongkan menjadi orang-orang yang beruntung Makanya bu Kalau di dunia ketiban sial terus Tidak pernah beruntung ketiban apos terus Berarti ketakuan kita lagi menurun Tingkatkan ketakuan Dia dapat keberuntungan Ah, Ada lagi yang kedua Ketika seseorang itu dia bertakwa kepada Allah Apa yang akan dia dapatkan Yang kedua Takwa akan menghantarkan dia Bisa meraih Ampunan dedikasi saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Wa may ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaththir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Ayat ini jelas Allah janjikan bagi orang-orang yang mau bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau bertakwa kepada Allah Engkau akan mendapatkan apa furkanan. Ya, ja Furkanan Allah akan memberikan petunjuk Sehingga dengan datangnya petunjuk kepada kita Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Orang itu bu Dia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Karena dia tidak dapat petunjuk dari Allah Hatinya tertutup gelap Kalau orang sudah gelap Syekon serta merta akan menyesarkan dia Makanya hidup ini kita butuh hidayah Butuh petunjuk eh, Kalau untuk meraih petunjuk Solusinya dengan takwa lalu apa lagi akan kita dapatkan? Wa yukaffir ankum sayi'atikum. Ibaratnya kesalahan kita nanti akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, lalu Allah akan berikan kita ampunan. Jadi, kalau ingin dapat petunjuk, kalau ingin dapat hidayah, kalau ingin dapat ampunan dari Allah, dan kalau ingin Allah hapuskan semua kesalahan masa lalu kita, solusinya adalah dengan takwa. <tuh> Enak kan? <tuh> Itu baru dua loh, masih banyak lagi loh. <tuh> Yang ketiga, Takwa itu bisa menjadi indikator yang bisa menghantarkan seseorang meraih kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat Jadi kalau ingin mulia di dunia, mulia di akhirat dengan takwa Dan itu Allah catarkan dalam Al-Quran Inna akramakum, Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah siapa orang yang berlomba-lomba paling bertakwa Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa Bu, Berarti yang paling mulia itu bukan orang yang besar jabatannya Bukan yang banyak bintangnya Bukan yang banyak saldonya Tapi orang yang mulia itu di masa Allah adalah orang yang frekuensi ketakwanya Makin hari makin meningkat Maka dia bisa dapat kemuliaan Inna akramakum indallahi atkakum Ada lagi loh no? Manfaat ketika seseorang itu bertakwa kepada Allah Manfaatnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjadikan takwa itu Menjadi solusi yang bisa menghantarkan dia Meraih kemudahan ketika dia mendapat kesulitan Janjinya apa? Kata Allah barang siapa yang bertakwa kepada aku Maka yaj'allahu makhraja Ketika dia dapat kesulitan Allah akan hilangkan kesulitan itu Dan Allah akan datangkan kemudahan Wa Dia akan mendapatkan rezeki dari jalan Yang tidak ia sangka-sangka dan ia duga-duga <laughs> Ketibaan rezeki lo. Bu, enak lo dapat uang tanpa usaha Benar ya? <laughs> Lagi ngamun, ada yang nganterin uang Enak banget tuh begitu Kadang-kadang kita udah kerja, gak laku-laku kan? <laughs> Ah, ini yang enak nih Makanya subhanallah orang zaman dulu dia kadang-kadang buka saja ada, ada uang <laughs> ya. Karena nabung <laughs> ya. Orang zaman dulu dia duduk Orang yang datang nganterin dunia Ibaratnya mohon maaf dunia itu yang mengejar-ngejar dia Bukan dia yang, mengejar Bukan dia yang mengejar dunia Bukan dia yang mengejar uang Tapi uang yang mengejar-ngejar dia Kenapa bisa begini? Karena dia adalah pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ingin bebas dari kesulitan adalah bertakwa. Mm. Siapa sih yang enggak pernah dihadap dihadapkan dengan kesulitan? Yang namanya manusia selalu akan hadapan dengan yang namanya kemudahan dan kesulitan. Hidup ini enggak lepas dari dua pilihan kan? <tuk> yeah. Kalau enggak mudah, hmm, kalau enggak sulit. Kalau ingin dapat kemudahan ketika kesulitan menghampiri kita solusinya takwa. Jadi kalau dapat kesulitan gak, besuka, gak perlu ke Gunung Langkawi <tik> <tik> Gak perlu datang ke Dukun Pemirsa <tik> dibuliakan Allah Ah, Masih dalam kaitannya tentang taqwa Yang pertama tadi apa? Kalau orang bertakwa maka dia akan mendapatkan Kemudahan dibalik kesulitan Lalu Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak ia Sangka-sangka Yang kedua Orang kalau dia bertakwa Maka dia bisa menjadi mendapatkan kemuliaan Mulia di dunia dan mulia di akhirat Lalu yang ketiga Orang ketika dia bertakwa Maka ketakwaan itu Bisa menghantarkan dia meraih ampunan Mendapatkan petunjuk Dan dihapuskan semua kesalahannya Ada lagi loh Kalau seseorang itu bertakwa kepada Allah Maka Allah akan jadikan takwa itu Menjadi kunci Yang mampu membuka pintu rahmat, berkah akan selalu menghampiri dirinya Jadi kalau ingin dapat keberkahan rahmat Allah Kuncinya dengan Taqwa Dan itu Allah janjikan di lain ayat Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu Wa taqaw la fatahna alaihim Barakatin minas sama'i wal ar' Kata Allah, kalau seandainya ada satu penduduk bumi, dia mau beriman, dia mau bertakwa kepada aku, maka aku pastikan, kata Allah, aku akan buka semua pintu rahmatku yang ada di langit dan semua pintu rahmat yang ada di bumi. Artinya apa? Kalau orang bertakwa, yang turun dari langit itu membawa keberkahan, rahmat, bukan bencana. Yang turun dari langit apa, Bu? Pintar luar biasa <laughs> Cuma kalau mau ketawa jangan ditahan <laughs> Karena kemarin ada yang dengan ketawa seteruk loh <laughs> Kalau ingin yang turun dari langit itu menjadi rahmat bukan bencana Hujan turun, gak bikin banjir adalah latar <laughs> Ngomong-ngomong banjir gak? Gak <laughs> Yang benar. Da emang daerah mana tinggal? Bekasi Bekasi gak banjir? Kalau begitu tak bilangin orang Bogor Kirimannya belum nyampe ah. Lihat Indonesia Allah balik yang turun dari langit Mendatangkan masalah Kalau sudah hujan Jakarta banjir Benar kan? Yeah. Yang keluar dari bumi bukan rahmat Bukan manfaat tapi mudorot. Lihat lumpur panas di mana-mana ah, Ini menandakan peringatan dari Allah lagi-lagi Kenapa? Karena Indonesia sedang mengalami Krisis ketakwaan jadi kalau seseorang itu bertakwa, insya Allah negerinya akan menjadi baldatun, taibdatun, warabun, gafur. Yang turun dari langit hujan akan memberikan kesuburan yang tumbuh dari keluar dari bumi, tumbuh-tumbuhan yang segar dan menghasilkan. Jadi betapa dahsyat kalimat takwa. Dengan takwa saja bisa mendapatkan semuanya kemudahan di balik kesulitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala Menggolongkan kita menjadi golongan orang-orang Yang bisa meraih semua ini Amin, Amin. Nah, Ada yang mau bertanya? Monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Suji dari Majelis Talim Alhamid Bekasi Saya mau bertanya Ustaz Ibu siapa Bu? Ibu Suji Ada hubungan dengan saya Buji? <laughs> Tidak Tidak <Ustaz. laughs> Bagaimana menjadi Agar menjadi pribadi yang bertakwa Ustaz Baik Bagaimana ingin menjadi pribadi yang bertakwa Yang pertama ya Kalau ingin menjadi orang-orang yang bertakwa Kita harus mendekatkan diri kita kepada Al-Quran Lalu kita harus mendekatkan diri kita kepada Hadis. Karena apa yang ada dalam Al-Quran itu Menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa Ya secara tidak langsung Kalau kita buka Al-Quran kita akan dihadapkan dengan gambaran orang-orang yang bertakwa Kita akan tahu ganjaran apa yang akan didapatkan bagi orang yang bertakwa Lalu kita akan mendapatkan pengertian balasan apa bagi orang-orang yang tidak bertakwa Secara tidak langsung ini bisa membakar semangat kita untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita Lalu kalau kita membedah hadis, di dalam hadis banyak diceritakan pribadi orang-orang yang bertakwa Seperti para sahabat nabi, tabi'in-tabi'in yang bisa memberikan semangat kepada kita dan yang ketiga jangan lupa kalau ingin jadi orang yang bertakwa bergaul lah dengan orang-orang yang beriman. Kalau mimpi mau menjadi orang yang bertakwa kalau bergaul dengan orang-orang yang tiap hari kerjaannya ngumpul aja di diskotik. Sok <tik> sok enggak -so tahu ya. Ah, sekarang ada pertanyaan, ciri-ciri orang yang bertakwa itu seperti apa sih? Ciri-ciri Kalau sudah tahu ingin jadi orang seperti orang yang bertakwa seperti apa Kita harus tahu juga ciri-cirinya seperti apa Di dalam Al Quran Allah SWT menceritakan Nanti ibu pulang dari sini Buka surah al Imran Ayat 133 Dari 133 sampai dengan 135 Allah SWT menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa Orang yang bertakwa itu Allah akan sediakan syurga Yang luasnya seluas langit dan bumi untuk siapa surga ini Bagi orang-orang yang bertakwa Lalu Allah lanjutkan ayatnya Siapa orang yang bertakwa itu Yang pertama orang-orang yang bertakwa al yunfiquna fissarro iwad-dodo iwad adalah orang yang selalu menakahkan hartanya dalam keadaan senang dan susah ha, biasanya ha, orang kalau lagi tajir kencang sedekahnya <laughs> begitu udah bangkrut pelitnya minta ampun <laughs> padahal ketika dia lagi bangkrut kalau dia bisa menakahkan dirinya maka dia akan mendapatkan ganjaran lebih dahsyat dari apa yang diberikan oleh orang-orang kaya jangan salah lo bu Allah itu cinta Ketika melihat orang kaya yang sedekah, ha, Allah cintanya satu. Tapi Allah lebih cinta kuadrat, double cinta plus. Ketika melihat orang miskin yang mau sedekah, ha, itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua apa ciri orang bertakwa? Orang yang selalu memaafkan ketika orang baling kepada dia. Yang ketiga. Adalah orang yang bisa menahan amarahnya Dan yang keempat adalah orang yang ketika dia berbuat salah Dia langsung kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi pribadi yang bertakwa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadu ala ala alim Muhammad Allahumma inni as'alukal al huda wa tuqa wal afab wal ghina Ya Allah ya rahmanya rahim Uka yang maha memiliki kekuatan Berikan kekuatan kepada kami ya Allah agar kami bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa berikanlah kami petunjuk dan hidayah ya Allah berikanlah kami ketakwaan berikanlah kami kemuliaan ya Allah dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang Engkau di dunia dan Engkau di akhirat dengan kekayaan rabbana dhalalna anfusana wa illam taufil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bersalawat mulia Allah Jumpa lagi dengan kesempatan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi golongan milan muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.